Alăutele și-au început cântecul Curând urmăm și noi, nu-i așa? O, și nu m-am prins în căbrățările mm, Ai destulă vreme Ce-mi spune nalții oaspeți dacă m-ar vedea dănțuind fără ele? Nalții oaspeți, fii pe pace Ce vrei să zici? Că astăzi nu vom avea o asemenea cinste Nu înțeleg Astăzi vom dinainte dinaintea unor jilțuri goale Cum? Da, și poate doar de la o fereastră să ne vadă cineva un singur om. Și pentru el? E fiul încă nevăzut al faraonului. Încă nevăzut? A și neștiut de cei mai mulți. Astăzi împlinește vârsta tinereții. Astăzi însuși lui îl va vedea pe cel ce-l știe numai prunc. Și după datină îi va împlini dorința cea a tâi. Oricare ar fi ea? Spune, tată. Oricare. Atunci...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 De vreme ce n-au putut opri atâția șerpi Să-și trecoare veninul până în preajma mea Noroc cu Tibu Știu, am deslușit târziu că cineva voiește Cu tot din să ia locul sorții Și să-ți dăruie moarte. Lasă-mă! Sporuncesc, cu neputință Știi cine sunt, nu? Prea bine, pune. Cum și cu toate astea? Înălțimea sa, marele faraon, slăvit ei numele, nu În a îngăduit Înălțimea sa Iar a schimbat pasnicii Cine a fost îndrăznețul? Întâiul meu sfetnic, marele vizir Trebuie să înțeleg că el este... Nu judecat ripit Dacă n-ai vrut să-l să treacă pragul acestei încăperi Nu știu dacă el O bănuială nu-i de ajuns să mă încredințezi. De aceea zic Să pregeți mult înainte Ca să o sândești Seamănă cu o povață? Este Și bine ar fi să o adaugi A celor acedascălul Ți le-a tot spus în anii aceștia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 Cu înțelepciunea învățătorului ajutându-mă și cu credința prietenului, nădăjduiesc să birui răutatea de tot felul, și mai ales potrivnicia sorții. Din câte văd, serbarea dată în cinstea mea s-a cam sfârșit și nici nu știu ce a cuprins. Hm. Se împrăște cântăreții, lănțuitoarele de asemenea, au mai rămas doar două.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 Așadar... Cât trăiește, prințul are dreptul întâiului născut La sceptrul și coroana a slăvitului său tată Cât trăiește... Asta înseamnă că dacă... mi i frică și să mă gândesc Dar prințul, prințul știe? Învărțirea mm. ta, învărțirea ta Spune, Sfernice Astăzi e o zi mare Așa e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 de bucuria libertății să se bucure și ea. Pe și se vestesc. Un vechi prieten. Și de Ne Nădăjduiesc. De altfel... Învățătorule, sunt fericit. Oh, te Sunt fericit, sunt liber, sunt puternic. Auzi, Ramiru? Aud, aud, încă, aud. Atunci ce-ai am spune? Câteva vorbe doar. Așa nume? Cel puternic...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 Să înțeleg că vrei cu soarta să te măsori... Nu Tocmai. Și nu ai cinte timp să prea strâmtă pentru mine. ci în câmp deschis, să o văd în față. În luptă dreaptă să ne trecem. Tânărul meu prin. Degeaba stărui. Mâine chiar pornesc la drum. Mânduratoarea soartă o să o întâlnesc. Ti -bun va fi alături. Toie ce bune, povețele tale înțelep. Cu bine, dragul meu, Ramiru. Nici tu nu dormi, nici eu. Sărmanul prinț. Și tu nici vorbă, tot la dânsul te gândești. Mai bine zis la soarta lui. Ui, așa e. Câte napaste nu-l pândesc din apă Uf. și de pe pământ și asta nu mai. Nu mai căi născut mult prea devreme. Înainte altuia, adică. Altuia care e, acum abia de gângurește. Da, iar pentru dreptul prințului de moștenire, unii. M ar fi în stare să-l urmărească tot pământul. O travașar șarpe pe lui să-i dea. Stăpâne, sta caii sunt gata și oați. Și armele? Și ele sunt pregătite la oblâng. Săița soarelui nu și-a întins încă nici nu din vălurile lucitoare peste lume. Mai stăruie nu Cu atât mai bine. Pe răcoare mersul ne va fi mai spornic. Ei, dar ce văd? La șaua ta, două, sa mare doldora. Într-unul e merindea. Și în celălalt? În celălalt, te rog, mai iartă, mi-am luat de ascuns câinele. Un câine? Da.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 Mă iertă, mă iertă, Spune! Spre pune, au plecat Spre soarea pune Gavar să pregătească ca cei mai buni Îi spun acum Alergă! Stăpâne! Zeița ne întâmpină din față Slăvită fie Azi și întotdeauna Dar asta înseamnă că străbatem în alt drum Nu cel pe care l-am voit Nu cel pe care l-am vestit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 din păcate, prea târziu, povarța lui Ramiru, văd că n-a uitat-o. Limba este dată omului, tocmai, tocmai pentru a-și ascunde uneori gândul. Adică? Adică? Ce mai? A spus una și a făcut firește alta când a simțit primeștia. Nu-i rău pentru un flăcău nevârșit. E rău, în schimb, din calea afară pentru noi, că mi-e rosit atâtea ceasuri. Ce facem? Ne înturnăm spre casă? Nici vor, Presoarea Pune a zis că pleacă Să mergem dar spre răsărit Stăpânul! Nu uita într-o cetate atât de Eu-mi cau soarta, tibu Tu, de voie, de nevoie, îmi stai împreajma Cu calul și cu câinele alături e, Pâinele, pe zice trece, te îndrăgește tot mai mult Dragul de el De lângă noi nu suferă pe nimeni cu gânduri necurate Ei, ei, ei, ei, ei Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, după cum vezi, se cuminţeşte iute. De altfel nu mai e nici moșu. S-a rătăcit, se pare, pe mulțim. Ce barbă mare avea, dar ce ciudat că ochii îi străluceau ca unuia mai tânăr. Ce s-a te Spune, ce s-a întâmplat? Ce ne Taraba mea! Taraba? ce Cine?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 Poate că ai dreptate într-un fel. Dar spune, câți bănuțe anume câștigai serile pe urma negoțului tău? Oh, oh, oh. Uneori și 10! Așa. Uh -huh. eh, atunci, uite, ține galbenul ăsta. Un galben? Galben? Și, și mi-l dai mie? tocmai! De ce? Ca să-ți o altă tarabă, de aceea. Uh -huh. Îți mulțumesc, străine! Îți mulțumesc! Ce o să se mai pucure, mama? Hai. Să mergem, tipu, să mergem, stăpânit. S-a părăsit, tipu! Să te răsplătească ei pentru binefacerea ta! Ca eu! Eu nu știu cum o să te pot răsplăti. Lovizorul care e macierzânțit! Să le vom reveni, tinte! Aspetii noștri! Asetem frumoasa Naharena, fica prelibului nostru bărat!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 du la colibele pescarilor și vezi ce poți găsi. Și măria ta, rămân aici. Să veți cine ales, Alesul eu, știu de mult. Totu-i toate începeți. Călătorul necredubite. Me oși peții noștri. Peste câteva clipe, frumva asta na harina va deschide fereastra. Uitați-vă! Uitați-vă cu minte. Din mâna aici, în casă! o pasăre și a zborul. Pe umărul căruia dintre tineri se va așeza, acela îi va fi alesul. Se rutește odată deasupra pieții. Încă dată! Pregă-te parcă. S-a hotărât. Stăpâne, asta e pasărea din Colivie. E tocmai pasărea cu care am împărțit amarul atât an. Și care i a dat pe urmă drumul. Și care iată s-a întors la mine într-o asemenea clipă. Tinere, Tinere! Frumoasa Naharina te așteaptă. Sunt bucuros să mă supun poruncii ei. Cabar, aici sunt. Ai cumpărat șarpele. asta dar am plătit cu o pungă întreagă. ți un loc de izbutim? Cum frazei? La noapte îl strecori în cortul prințului. Ai grijă, Tibu să nu te Tibu? Dar asta-i numele slujitorului Ce ticăloșie Vor să-l omoare pe prințul cel bun Pe prințul meu ah, Cum să-l vestesc? Ce să fac? Eu palata acum, ne știu de cea ce l-așteaptă Să merg la mama Mama trebuie să știe, trebuie să știe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 Atâta lume n Are un fiu. De mâine va avea și o fică. Greșesc cumva. De fel, prințes. Așa e. Să sune trâmbițele, sol, să plece în, dată în toate cetățile din preajmă. Să vestească bucuria a doi tine ce astăzi se însocesc. Atunci, fii oaspetele noastre! Prințesa iartă-mă. În cortul de la marginea cetății am un slujitor prieten. Loc ar fi și pentru tine. Știu, dar pentru asemenea sărbătoare, atâtea lucruri se cuvine a fi întocmite. Și apoi vești mintele... Pe mâința Pe mâința mea. Așa voi face, mama. Întocmai tocmai cum ai spus. N-a să ajung la vreme. Asta lungă și soioasă Cu coșul mână semen bine Cu un sărban ce își duce acasă Cele câteva poame Pe nevastă și copii Treptul cortului când ai să ajunge O clipă îți trebuie mai mult Lângă intrare coșul să-l lași jos Da Deschis firește Va ști el șarpele Încotro s-apuge Dar câinele dar, slujitorul, tot astăzi, a mai cumpărat și un câine mare și sălbatic. A, a, a. Cu el am să atâti lui Tibu și am să-i spitesc cât mai departe spre palerine crescute pe găriuța. Slujitorul va ieși din cort, nici vorbă să vadă ce se întâmplă. Și atunci eu voi avea drum spre <laughs> Tocmai! Tu? eu! Mai mai să nu te recunosc! Ce cauți aici oh. pe o manopție? O atât de fioroasă, da. mult prea mare pentru tine! Da, dar pentru tine e tocmai bună Ce să vrei pune. să spui? Chibuie îmi primești! Un Da, ia-o, așa Bine, îți mulțumesc din inima Copilului să-i mulțumești bun, nu mie Copilului? cărui copil? Cel cu tarava răsturnată, uită-l Eu Dar ce e aici? Când am ieșit din cort era curat pe jos Am măturat chiar eu și acum eu Un coș mult dar Un blid în care Se vede că a fost lacte Eu l-am pus De ce? Nu înțeleg Păi la sfatul mamei pentru. uitați-vă, asta Un șarcă, aproape de cinci coți E veninos? Veninos! Ucigator! Dar el acum, ca toți șerpi, a avut tot latele din străchină, și acum, ia uitați-vă, dormitează! Poate fi călcat și cu piciorul! Tibu, Dăm palul, -te -te. Așa. Abia acum sunt credințat că am învins soarta cea rea. Cel străpus cu sulița în nu va putea să-mi facă niciun rău, nici când. te ceranți puteri de ieri. dar luminoasă astăzi datorită ție. Mie, nici de cum. Atâtor altora se care se îneînțumește. Dascălul lui tău, ramiru. neprețuita a fost povestea ce mi a dat de-a lungul anilor. Lui Tibu, prietenia lui, plină de credință, viața dat atâtea orme apărat. Copilul lui nevârst, care mi a răsplătit înzecit, clipa de mărire Tuturor celor care la o te-au ajutat să zbirui soarta de orsitoare prevestită. Acum dau seama. Doar acum, ce tâlcuri minunate, povestea neascunde. Să nu uităm nici când, să spunem tuturor acelor urmă”